ده هر قسم اسلامي کې سټو د ملاوي دو پتا یاد ساتي ايوب اسلامي کې 61 مرکز د قصه خوانی بازار شاته خور خار والاهو کوم الوه الله الله ورحمان رحيم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها البته فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم ياكلون ذرانا من ذي اول قسمين تطمد قال دا القرآن داقلاه ككلم مزنون ختمه استكمال وتذموق نوق رد شرك اعتقادي شيء اثبات توحید بالذلشو دې لانا رد شرک فعلی کې چې دا دور مکمل شي توحید او رسالت چونکه رد شرک فعلی شروع شه یعنی هغه شر چې تعلق دا کې دی او چې فعل دار دا سره ده په دې وجه نه داوای به صورت توحید مقرار توحید او په او غدور بكون او دل تداوا په یلا کوملا هواي الاوای حاجت سرکول په حاجت پرکول کې مغلوقات اسباب درکول شي دارو درکول شي او شفا نشي درکولې موږ ټينځه دلایلي ارزي ذکر کړو دلته ذکر کړو ویلا وکوم حاجت روا تاسو حاجت روا دیو نشته حاجت روا بده نه به رحمت دې افاضه تسمه رباني دي مبر جاتو لیزیتو رحمان رحيم الله دې الہ اللہ لے نتبل چاہتاو لے دے بل چاہتاو لے فریاد کے تاکیب و پیدایش تاسمانوں کے یعو دلیل اپا فضلی دو زمانے کے زدہ حری خدای سوک دے چھ متغیر کی گی ویدار چدے خدای دے نستاقضای سوک دے چھ متغیر کی گی المتغیر الہ کم منا چھ کل رنائی کل تحریف طبوبه درو دي سپه درو دي اكيد شتاي کرواني پدري اپکي کي فائده راته سي خلقوتا داچار وني کړي حضرت موساستو به الله كي ولي الله دبرنو بو نجون دي کي پديسرو زمکا پ سوچي دو افايتي دي پدي كهرت سمجين دثار داچار کړي او اول د باجونو کله د کتوږي کله دین لاوني کي او راز تابعرا په ميد اسمانونو کي کي لخې دی هغه قوم راځي پويږي چې پويږي ندا الهه الهه غزاد ته چې اسمانه پیدا کړې الهه غزاد ته چې زمکه پیدا کړې د دوا الهه غزاد ته چې زمانه اړې راډې درې الهه غزاد ته چې کیشتې پر ځایات چلی ادریاج مسافر کړې سلو الهه غزاد باران وري الهه غزاد ته چې زرغونی الاغ ازاد تے چهار قسم زندسر اغیل رزق والکی وہ الاغ ازاد تصریف الرحائف و سیاب المخضاق دا کرو جسو کئی نیلا قرأ مکہ فلا تجروا للا اندازنو وبدو ربکم اللذی خلقکم واللذی من قبلکم نداقے خلاصہ الاغست فلا تجروا للا اندازن بینی بازی دخلکو نا آسو دی چلیسی بیدر لانا آن دا دن پشاننو صفت تقرائی دقرائی صفت پار رپویدر نو دارگی ده مخروب کن نیسی آن دا دن نیدر یعنی دقرائی گونده سن خرائی پواله نو گلم نیسی چیتا دقرائی گونده آن دا دن نیسل سن چه خرائی را رسی نو دیم را رسی آن دا زبر رسل <سنگے> کې څنګه خدای ته کړل او کئ دېوم پر صبر باندې کاټړی يو حبون من کي شان دې مين دې الله الله نو مې سړې مين کي رمضان کړی ا دائم رمضان کړی دانه چې مشرک خدای په خوې مشرک هدې سړې مين کي لكسنتي مين کي دې الله سره سوي کې الله رمضان کړی فرمایاږي بو فذ دعو اللہ مقلسین دعو الدین کشتائی که اللہ رای رمض اس کو مین کئی دی سرا دخدای تو لکا سن دخدای تو خواه سرا خاص کئی محبت شرکی او قرآن سرک شورا یو کم سلم آیات کے رازی جہنمیان بوائی تاللہ انکننا لفی ظلال مبین اذن صویكم برب العالمین ایا من گمراهو من برابر کړی وای د الله سره متصویف الخرفنوا جزم قافله كونګي ته ن تصویف من الله سره مينہ کوله چې اگر راځي نو دا رنګه من تاسو سره مينہ کووله اته سوې العالمین موږ او ما الا المجمون موږ دې بیمانه توب کړیو چې راځي وَالَّذِينَ آمَنُوا عَوَاقَسًا ایمان روح دے محبت کی دا اللہ سرہ سخ منہ خاص کی محبت اللہ سرہ اشد و حبا مما یحبو المشرک سخ ممین دا اللہ سرہ دا د جکا مشرک دا اللہ سرہ کی مشرک اللہ مراما دا کے برسوکم امو من سخ ممین دا اللہ سرہ دا برسوکم راما کی. دا کیمان ایداشو او ظالمان کله چینه عذاب قوت تا ما وی تول الله څخه غضب والے دے کلا کی بيدار مشران د کچاران او وی اپری وبشي ندی سبون او وی اگسان کتابي هاي کی دنیا تلوي نجلشوم مقاتابم کيرو ندی نا تکسون کین ندی خبرم دارګیار او خیل اللہ دیتا امرنی دی افسوسونی دیپو دی اونی دیوتنگی دی دور آیات کے لونی اشکال دی زیمانہ پکلا رکھو لو لو شرکیه دی معنی لو شرکیه او یراللذینا شرک او لما فعلو جزا محضو او حال انفسهم دا مفهول دے دیارا او ظرف دے انگل قوتا اللت دے مانا دارانگی اگر چلیوینی دالمان حال لقبل دان کم وقی ہوئی دی از ظرف لرا دی چلیوینی دالمان حال لقبل دان کم وقی خبل دانوی کلا چده دی جہنم تفریوزی کومی ظالمان حال دخبردان کلچوینی جہنم پریوزی پہ جہنم کے لما فحالت شرکو او یارا پو مانا دا کلے کاکی دس آتا لے مشرکو دخبردان حالت چکر لے آدھا کی پریوزی پہ شرکو کمو شرک دا منلے چیدہ شرک پوچنا زب جہنم تا پریوزی پہ شرکو دا یکی دوے لما فحالت شرکو مشرک جہنم کچې لیدې په ستورغو پوزره ظالمانو د فرزان عذاب دویې د شرک نه کله دیوی نی لمه په د شرک نشو ګورې او ان القوته الا له هغه کې طاقت سره د الله او برزغی رحمت کې ده اوېبه الله س عذاب ورکونکی په شیل ظالمانو دان اټي نه ساتل زرمونو مراد مې شرکان که مشرکانو دا کدس آتا لئے که موی عذاب تپرویدو جہنم کپرویدو شرک شرک بین کولئے او دنیا کہے که اختیار دنفس نخصان یو دا اللہ دے ظالمانو دے که موی شرکو کونو موی لفقی عذاب رازی دا اللہ شرکی شرک استبر اللہ بدل دے دے ازرونر کلام یو دا قیلر کی بدل محمد المدلم کلام گنی وزای کی جائی نو استبال الذین الذین الفاظات ماننے کیرا اغل ریکو مانو داش ور المدینہ ظلم استبال الذین کوین الذین تبعوا کاکدا ساتل ظالمان و داغوا کی دینبا بالمردن گاران بل شی ولور الذین ظالمان کې بل ویشي ته دایاله دینا خپل وکېشي دا رښتینی دي زستا مریدین دمافع له شرک نه شرک ونه کوي اووی ظالمان دا وی دا هاه یو دنیات ته ما کلام یو کو بدل ما بدل کو بیا معنا کوم د دې الله یرا مانه عقیده یقین که یقین ساتره مشرکانو پا عذاب دخوضائے دعا غوا خلیب عذابوی نیم مشرک بینو که یقین ساتره ظالمانو پا عذاب کل چو مشران دینی بیدار شیئے نن دا غینو نیلی ما نیدار شوک نم باقی سردی تعلقوں ساتره دعلاو شرکیہ میں ذکر کر اور حال انفس مفہول میں دیا رہا کر عذاب ما ذرف اعقیده ساتر ظالمان و ذا قرزان پا حال چه کلب نعذابیونی زمین حال بٹیر خرابی نم بے شرط نو کرے اعقیده ساتر ظالمان و ذا قرزان دے خبرے چه دا پیران بمونگ بریگی نم نم بے دیسر رشتے نو جو کرے دا یو مانا او دا مانا پریدم لاو تمانی دا او تمانی دواب نو گواری کاش کاش چې خیل کو ظالمانو د فلزان کل چوینی اذاب جواب تا کاش چی خیل کو ظالمانو دا فلزان چی زمین زن رسنگ خرابی کل کاش ظالمانو دا خیل راستا او کاش چې ظالمانو ننورے چی خوت تا اللہ دا توڑ او کاش چلے چلے آسا غذاب آلے لے نولوے ظلم کو نولوے شرکو استبر اللہ دی نظام تشورسا دعا مخی کلام دنیا سرولگئے کاش چلے ماشیطان دنیا کے دار خیام کروئے استبر اللہ دی نظام تک کا بیلوشیمت بوئین نتابین انا ادواربوئین اداب آغا خیات کا دعا اخر سرولگئے مخی آیات تقریفی دنیا ویشور او رس تو آیات تقویف اکرویشن پرنبانی تقدیر سرا تور تقویف اکرویشن اپا دیده معنی سرا کلام بیر بیرشن کاش خیال کو لے ظالمانو دار وقت چیو بوینی عذاب کاش چی خیال کی درات لے اکاش چی دیلے توتا اللہ لے تون دی لیدے چی عذاب دکھائی لے ساخت فدا نمانی من کر دے تمانیش است بارلین د انت کلام شو کلا چې بیزال شي متوین تعبین او ونه دا اسباب اټو دې تو وشي د دې رشته مانو ل لمن ستاره قران کې کلی یو اغا الهات چې اغي امر کړو چې موږ را مدد کړو مترین پیرانې باته لا د دې پیران باطلہ ارا باطل پیران چې خلقو ني رامندګر او صورت مائده چې ختميږي نو اولت پیران حق نه گر کوي فايز قال الله يا عيسى بن مريم انت كنت لنا استغيثوني وام يلعين هاغه يا اسا جي سلام الله الله مولتو يا عيسى تا خل کو ته ليو در عیسیٰ کلام سورت آذر دے قال سبحانت ما انا قول ما لیسلی بیاک فاقی قرآیا ما لیسلی مناسب دی ان کنتو قلتو فقد علمتا کماویلی اللہ تک ہوئے اسلام بوئی شما نظر اسلام بیان کی ردن ایشای څنګه مشر ده او کرام وروسی دی نو دی و جنا البته کې بیان دي ساله ده پرسته کې چې خپل ما غوتا وسه دا نو یوه دي بدبختو چې تاسو زما ته ټولم اعظم راوختم اته اتم د شمعات سرته فاطمه سی بالا به ده باتلانه کوي اتا اذا ذلك في ها جميعا لاقن هي طول قال تو فرامون لا نووي تايدات بهد مشانكي ربنا اولئ ازلونا الله دي خلقون عمره فر ہم سب اور غرا شکرانا نمراد دین باطل پس ربنا اولئ فئاتهم عذاباً ذرف من النار الله چې څنګه عذاب لورکی واقیدا چې دې مشران نه نه قالا لكل ذرف دارل دچن مشران نه دچن زکه چې خپلم گمړم اتا سیم گمراه عذاب زکه ورته چې هغه هم گمړل اتا اتا سیم گمراه کړی اتا څه کی وای گومرا او کلی گومرا او پچی قرانونو ولینو دستور आले کې باتل پارس بیا اپاره دې کې کومي سورتي موږ کې آیات کې حکم درشم وای یوم انشرہم جمیاں یا کار چې ټول برا پورته کمن مریدان او شرک وایته و ما کانتم وقال ينبئهم كرر ټول یو صفشي نو مشران موږ کې کم بل بل به کم بل ټول به کم وقال تركم ما كنتم اياه ناتبون نووي هغه دې جني لشيکان ما كنتم اياه ناتبون نوې تاسو موږ په دونکو کې جنو ما كونتم متذکر ده نه پته نشته ما كونتم یانا تا بدون نویت سو مونږه په نن کې مونږ تاسو سره لوبي مانو وقفا بالله شهیدم بیننا وبینكم کافی ده الله دعا مونږ كنله الی چې ماونی سا ان كنا اني بازه کوم خبر پتا چې ویلې چې مدد شي بادهما تسجدې زمانو د نیاز ذکرې دا عبادت ټول څامه ذکرته که تا نظر کړې منه تا کړې د اچو دواله ان چون نه ان عبادت کوم لگا کې دین آیا کې ستوې عبادت به خبر ماتا پته نشته حق پره سجیکر کړ بیا باندې پره ذکر کړې سره د آیت ويشتم وبرذو للله جميعا فقال الرفاع الذين استكبروا ان كنا نور جان موږ پسیو فال انتم مكنن اننا بناذا بالله منشه دا من خدای عذاب موږ نه سل پولیسي موږ غتاس په روان نو تاسوونه له عذاب د خدای روکو شی هغه به مختلفه بږي بوجی نه په ټوله بوي دای ته مشل ته خلا شو مجر سووی شیطان شیطان ته وراجی نو شیطان ته پسیو امون قطرہ مذکلے وقال الشیطان لما قدیل عامر نبوی شیطان چوشی فیصلہ ان اللہ آوادت وعد الحق لخوایل اشتیاری اوزما آوادت در الجنوہ وما کانی لیا علیتو من سلطان زما سو خود زور خنو پتاسون وما چگہ کہتے سوک زی بابا تاویزا ما اصور نو در نیازور کئی تاویزا ما قدربانی زور نو سورت النالکه ایت 2 ورای دار انذین ظلموا العذاب فلا خوفهم ولا منذرون ورای دار الذين اشركوا شركا كذلك المشرکان اغفل قيامهم قالوا ربنا اراه شركاء ان الذين كنا ندعو من دونك نمردن واي قالوا ربنا قلاه فرقا ان الذين كنا ندعو من دونك ذاذي ذم الغران لمن استداثا سنمجو فايقوا نوظغر دي نكان منيان فيليهم دي ميدا تا خبرا قول خبرا يو خبره ورتاه اوكي نكان من سوي ورتا انكم دكاذبون يترجون چمو جرا مددت کئی؟ اِنَّكُمْ لَقَاذِبُونَ يَيْتَ رَوْجَانَ مُنْ تَعْتَوِلُمْ حضرت پیر رحمت اللہ علیہ پیر کو اونیہ کے رد لی کلے رئے دارئی یہ لوئی زوان رد لی کلے رئے، طیب آلا رد لی کلے رئے اَغَيْفُ مَنِكِرُوا مَفْلُقَاتَ دَيْنَا روستو خلق راگ با ایمانا اوضی با خلقو دې کې جوړ کې انبیای کولیای بدنام تر سده یې موږ تدايري دي هغه ورځ کړو داږي قصص آ 25 پته ويوم نادين فيقولو انا شركاء الذين كنتم تذمون الا تاسو چې ما سره صداړ کړیو نو یې چرته دي قال الذين حق عليهم قال افغینا اون کما غینا نو بول باطل کرانا اللہ من دے گمراکون من گمراکون تواجد آئنا شمون گون گمراک تبرانا الیک ما کانو پزور خوشی نو بدلی مون پزور نو کرے شمون پزور بدلی ما کانو ایانا یابدون پزور خوشی مون پزور نو کرے ما خوب آئی تم مورید بل مریض اندانه الله ته مې مریض انت به ویل کی تاسو شوکلانه راوې له تا ما لري ا شکرانه به راوړم ما غوا تاسو زور انا ته ما صافات کې آیت حکم درشم قالو انکم تکونون فاقول بادون الا بادی تسالون انکم کنتم تازو خبراتے کے شکرانے لئے قَالُوا بَلْلَمْ تَكُونِنِنَّا تاکی ایمان نرے مواحد سے باتلے اوپنی پیزی سے باتلے امکانا وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بَلْكُنْتُمْ قَوْمَنْ تَاغِنَّا زمان خضور نو فطب ایمان ہے اتائے شکرانے دارکون وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بَ اتتتو اقینو که سرکاشو که بیمانوی نو منگا مواحد صغطیق تلیو کنا چکم حق پراش تو ناگسا که و لینو تیو تا صغطیق در تو چی توی بیمانا نو زور نو پتا بانده چی منگا پزور تگو نو گمرا کرده غطب اکل اختیار بانده بیمانای قرآن که دارنگی جاگر بای پنسوم آیات سورة مومن ویزی تحاجون فی النار آروا اخیات کا چا جاگر بای کئی پدو دخیر فیقروا الزحفاو للذین استکبرو انا کننا لکن تبان تابدار مجدان بوئی منگرو تازو پسے انتم مبنونانا نسیبا من النار ملنن لغل عذاب بنکلی قال اللذین استکبرو انا کنن فیا منطورا مندلیو مشران وی ان الله قد حكم بين العباد الله فیصله کړو بندیان ترمیندار قسمه په دنیا کې ایت ما په دوهESO بیان کړل غوړ هي چې می اخرت سره ول تفی شکرې اوه می د دنیا سره ا دې می د بل ک اخرت سره معنا اوس کوم بیا ولا یاران الذين اکر چر لی دیر ظالمانو حال لق فلزان کل چوینی عذاب نشرت بروڑے کو خودای پر شرک اوی بے قوت اللہ دے طول اللہ اصحاق عذاب آلا لے اکر ظالمانو حال لق کلا چی بیلشی دین مدوئین نا چی دا پیرا نرا رسی کلا چی بیلشی مدوئین تابینونا اوینی عذاب دار ما تقریق رئی برما نا کوم کا چې دې د ارمانو د خپل حال کلچيني عذاب کاش کی ته خیال راځي چې عذاب بغيره کوي آیا آواز کې دلشي متوین مشران کتابیننا وتقطعت به مناسبه اټوټې ټوټې په بابه تفاوض له एकदम فل फायदा کوي کسرته یو د سر روټي روټیشن تقطعت خوچیو ولې ورېږد نه غريشته په لخت میشي اړو سپارته شو غنه ورېشته نو خبران دانګلا نو واي به دوی اوګر دې دنیا ته بل ویجو تاسو نه نوم دې ناخلم تیسنه لکه څنګه چې بل وی دې منه خبرمداري کې بي اخي الله دې تا ذکریر نه اسوونه پدې او خپل کار چیرې ثاني واخ دې تا پرسترم هاي تباشون زیارت باندې تلم هاي تباشون دا خپل اعمال ورته الله کي چې دا د اې توار درو دې تل نه زیارت تي اځې به هاي هاي گئی انبه وتهونکي دور داور توحید او حالت ته مو شي کې بیان کړ او شرک پھیلی شرک کیو قسم داو چې عقیده ساتی چې ډېره مدد کیږي لوپدي عقیده داغه منځته ورکی نه ته شرک پھیلی وای اې خپل کو وای اځ موږ حلال پاک حرام لري پک مخي یو له سم له ول مندې دي سات لري شو له لري زليتي لري امه دې په قدمه شیطان داغاتلار دي شیطان دا نو شیطان, دا. شیطان قدم شیطان ولې دي مطلب دا دی شیطان په قدم شیطان کی چې منته شیطان یې ادا کور شیطان په زه شیطان په خانه ته زیوال د غلوخري امو تا ویدار کیږي د طریقو شیطان خود په قدم په طریقې ته وي شیطان دشمن سرګندې تاکي وینا کوي شیطان تاسو ته په بده خبرې شرک ول فاشا په سو صفات کلمې لري فاشا ده په شیطان دغه بده خبره خي او کا جیدینا جوڑ دے اوکا منخ تا نو دے گرد میں دے بابا وانا دے دے والفا شا لارشا بابا علا نظرنیا دوسا لارشا بابا علا کار بدیوشی او دا چوئی پا لار چنی گئی سمانا دن کی نیشتے نا پیغمبر لیدینا قرآن چی مرم ذمہ دار دے میرم مرم نسال قولیشی آ خبرنا دینا دلیل د مشریت پر کیسه ده عقلات ورشي تا تابي شي تا او كون جلال علي ګل وير دي وينه مون تابي دا شي چې دلایل مون پاي مشران اول تر اگر چې مشران دي نه پيږه پکا مدارا برد انا اغي دين مند له لايا تاغو خطاب مشران جنو مندله ته قران کې نشره کې فعلي انده راجي قالوا وجدنا بانا علامه سردخف کرا دي موږ مشران په طریقې موږ مِنْ دي کو علامه دلته کې لا ياكنون سهن انقدر هغه په وی او ماسل الذین صفتا کسانو چکوفروک چکوفروک انذر دغه الله کوي په شان ما غری چچری پاخې باندې جناوې جنا دنګر مګر واځ رابلل او چرګ لکه خپل کې چې دنګور ته چې دیوي نو دنګل پر سو نور سم پيږي په دې پيږي چې ته سم دیوې دوه ان رابلل قبول او دنګل پيږي چې راځي پنځه سو نو په مطلب نه پيږي سیبای په ټول کتاب ده خامنه نه نسلوک فی البیان یا محمدو ومصالو فی الفهم استا مثال اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه بیان که دیتا او دیتا وکی خدل دا دی لکشپن که چه قل رنیتا آواز که ناغراما او غغان نپوی کی پیس صرف قدی پویی چشپن کسو چگو والا آوازیو که نو دارنگی دار با ایمان امدغسی دی موکر مثال بیان کرو چه تیاری کے پراتو اتارانا او کانا دیستر کے پا او سی مثال بیان کرو چه تک الہ بیان که دیتا دا اللہ دا وحدانیتا نو دیت تج دو رو پیچی دیست آغاندنسا کڑکڑ کئی پردان پا مطلب پوانکا صفت ستا پا بیان دا او صفت تا دیتا نو پوئی دو مثال دا پنکی او د ډنګرو ده کما صلی کو وشال ناراسی چېږي وې نوو پاشا نو وایي نو تر هو آی ان تست بهې کوي په متردان په لا اسمع البقر لا اسمع الغنم لا اسمع لبل نو لري مگر چې غواز پوزرد شیدہ ته دی ایمان مالو وې پاته چندر درک اشکر کوې د الله په پای کو کې الله را بندګي بندګي سلور ذکر کوي یقینا انما مان یقینی حرام دی پتا سو مردارا مردار چاته وي چراغې سا بغد بسم الله نه وته ویو گڑو چیلیل اصل کیون خواک و تذکیر کیونی شو این مردار ودما چه ذاتو پلیت یعنی اغجوز پلیتو بینا ترقیو گیا یو اغا مردار دے چه پاگو بسم اللہ نداری شو دین پا ترقیو دین اغا کب بسم الله په وای کو نه کو پلي تي له کس په خنجري ترقيو کا دا به ترقي روان دي دنه تین زيات پلي دم دي هغه نپاكي دي او د دم نه زيات پلي خنجري راغه دم له حرام وما قهل به غير الله اما لله غير الله دې راکي معنا خلکې چې او لله په معنا ده زبخه شعبدالعزیز چیز او دس صفحہ کری کری گی کہ احلال پر معنی زبہ در لغت عرب نے آمد آستا احلال پر معنی زبہ احلال پر معنی زبہ احلال وی آواز کولتا استحلت سو بیو چغک را محشوم احللتو بالحلال چغم اکرا کہ میں آشار دا احللتو بالحلال زبہ نمیت میلالا زبہ کا دا معنی زبہ نو دا به لمانه نه ده دیم له اهل لنبات کې بیراځی نو هغه په کلمې داخلي یو دي کلمت هغه یو دي دغه کلمت لکه سمعه باط کې نو پاسوا ته راځي پر زوات نه راځي د زوات نه دیو جنم محدثین د دې معنا کوي سمه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو در رسول اللہ ذات روزنی چی اوڑی دے وامرد در پیغمبر ذات نو ذات روزنی دے در سمیه مفهول امیشه کلمات پی دو جن داری مانا دادا دا. تو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در پیغمبر خبرمی روزنی دلی و آق خوص مانا سنی شو داری در دا قرحل لنا بعد چی بی راشی نو مرات داری نو دی دا در دا بی داخل کنی دا پا وما اوغشئ وهلا تزبوقی شی پاغشی باندې به کو پشین لکږي سه به کو د اوهن نه بعد دیپ کړم استهلم تو بالهلال چې ما می کړ په دې اغا شیع رازی که اغا در اقوال او نای نو در زوا تو داو تو چیز بیه مدکول در زوا تو او هلکو مانا در زبا خواه او در بیه نمانا در مضبوحا ذات تے او ما آوشه او هلکو زبا کشو او زبا او کشو و دا غشی بانک و در مضبوحا بغیر اللہ انداخواربی نشو دیزن کلام کې چې دعا مجا دراشي نو کلام د وی خوري امام محمد که ته کې کې څه قول نه وای زموږ فقه د ساجد زموږ فن صرف نه او کاټین رځنه دیو مسلې او کا رځي چې سره دوه لسیجه ساو شي دوه اجبقری دی نصوص یې ساوې بکلی دی یو وچې دوت څه داساوو کې کومه باټه قبول بشو لکه کلام کې هلال او ادغام راځي موږ یو کله دا یو کونو کلمه د وښونو چې دا پیدا درته دا انګي چې دوا یو تر سینیر څه جواب وکړي د خپل سر مې ثابتول نو چې کلام کې ته څه تغیر وکړي او هل په معنا د ذبحه وای او د بیم په فل مذبوحا وای نو اغینا دی مدکول واغذ ذاتا از اوهلا ماناو چگا اغینا دی ماغذ ذباها وزا اتا ترام محرف کن اوس مانا سی دادا ما او بیهی زمین راجع ماتا رئے نو دی بیهی مدکول نو دی سمرا سی لفظ مانا جنس ننے مراد وما آ حرام دا کلیما کیا وازشی پدی کلیمی سرا ځدا کليمه پونوند خدای نه یې منه دا شو دلته کې تحریم د کليمه ده اغه کليمه چې आवाज یې نشو بابا غانو کليمه یې आवाज یې کو چې بابا شه و دا ست تحریم د کليمه ده چې کوم دا مسله مشکل ده نو قران غوډه ذکر کوي سوره مائده کې غوړ التمدا شوی حرمت علیکم المعدتو و الدمو والاحمل غندیر حرام شیدی پتازو بانده وینا مردارا والاحمل غندیر حرام دی پتازو بانده خندیر دی پس اوز قرآن روئی وما قحلت غیر اللہ بیهی اغل کلیمہ قحلت اللہ کی آوازوشی سواد اللہ نا پاگی کلیمی اغلقم کلیم مراد داگه کلیمه چه دا بابا گرمی منلده دا دا, دا دا کفر دا دا علوان بابا دا پراته دا بابا دی دا کلیمه دا کفر دا معنی دارا دا. او بیا اغشی حکم اغپ سرطانعام تی دکر کئی آل تا دا دکر کئی چه داگه شیح حرام ده کلیمه محرام دا او داگه شیح حرام ده حتما سی پارا دو دے محط مخ کئی بید آگی دا بیان کئی اینچه دا کلمه محرام او دا لفظ محرام دو وَلَا تَعْقُلُو آیتا یو سل دو اجتم دے وَلَا تَعْقُلُو مِمَّا عَلَمْ يُسْكَلِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا اغشه چه دا اللہ نمپنو لے غستشه اند غیرنو او سا غشه دے کرتا و اننه لفيستر ادا ده پلیت ا راشه ته د خپل نوم بنه راسته شه زه پهینه دا ویلی که په ځمایو په غیر ځمای که اسی په وشي د خپل نوم نه راسته شه د غیر په نوم نظر شه دا په د بابا چې د خپل نوم په ونه رسې شه بل جنم نه داری یالوه پراتی دبابا پنم و اینو لغست اداغ شید پلیت چید بلچا پنم مقرر شر و شیطانان واسسیه چی دوستانو تا چی جگره او کئی تا صرا در شیطان مرگری ساتیان بیمان اغیط شیطان واسسیه چی چی جگره او زروتا حلال شید حرام وید چید حلال کردی خواه کسا حلال او بابا نمکو آغستی در علکه وو پلا وغاران تا مليږي خدع علالره او چاندي طالبونه او تلږه ده په سارا مشو دا په دې لکه انځه طالبونه په الفاظ شي حرامي دا ونجي ګر پیسه لالي کو چې تا په نموargs دا الله نه تيواد بل چا حرام شه شیطانان او سيتي دوستان ته جگي او کوي و ان اطاعتهم اطاعت ملې ا کتاثو دایمنه تلاشه حلال ده چې نن د الله په ذکر نه شه دبل مقرر شنه نه راتشه دبل چې اپونو مقرر شنه حرام شه و ان اطاعتهم ا کتاثو دایمنه چې او حلال ده انکم لموشیکون ان تهقیق لراځي قوم خطاب ده اللہم دا تاکید دے مشکون جمع دے فتوہ چوک اللہ اللہ سوئی اینکون لے مشکون فتوہ کرے دا فتا دغا نظر تا دغا یول سمیتا دبابالوہ پرادیتا حلال ہوئے نو یقین انت مشرکے اپشیر سرا نکام آتشان اولاد حرامی آمال حجم جو سکر روی ان لا دوه ګرلار څه اول کو د لفظ معنا څه نشي کوله اول چې دی غیتو وي انکم تمشکوون یقینا یي ومشکان څو چې دی توبانه وکړي مشرقي به هميشه مې مرستي ته تاکي تاک ته غوړې باده خبرې تا غوړې دا لې کړې نه چې زموږ لري سمه لودای روشوہ نظا مشرم اللہ بودتی تنسی کہنی را سیدی ونوانتا پوزو گیتا سیدی ودا دی ورسمی زدوان ورسمتا تالی کلیدی مائتی مالا سرودا که مشرم اللہ بسم اللہ پر وائی انا ملو شوروک را بسم اللہ پر وید نو اسی مفتی سے بیجی ماختو باوک کلا بی نو مائی خرا دی وولی مشرم اللہ بیخرا مائی مشرم اللہ دیم نوما انکم لمشیکن سما ناشوا او تاسو مشکی موظور پسی کو قران په هغه تمشي کوي هغه اور سما قره دا وای تا حرام پڑھیږي کنه حرام پرليني داوی کی سورته یونس کې دا نحل کې راضی اصلا تی دیتنی دیشتا صورت حج کے ورطا رچ سنوائی یود نجاس صداغی ذات پلیتیخ بدبین تی نی دی ایود رچ رچ تی پلیتن دی بدبین تی دی صورت حج کے آیت شم وحلت لکم ونا اللہ ما یطلع لیکم فجتنی رچ سمینر اغسان در تشید لکولونا رجس تی بدبین اغه کوم شي ده بول چې د غوڼه تووې شي ده اغه ولې یادای کنه مقرشه ده وقتنی بو قوله زور اذان سره ته دغه نه پوناره وونه دلته دروازه راغله سورته بقره او مايده کې نه پدی حرام او سورته نام کې دغشه حرام دي سورته حج کې دروازه راغله دغشه محرم دغله پد یا رسول خو ملک دے یا رب خسته مې وکانو کل يهودي او النصارى هذہ يهودي او نصارى و سوان كل رموز الصبيرا ټول راز بیان کړو نفجا او بالقران وبین نور قران ورذرا راه پرسو بیان کو ورتا او رشت ورطا ورخو لیکن یہود نصاروں فرق ورطا نو پویا دا چاویل جرائل اسمح حرامده وکانو کل یہود او النصارا سوان کل اموز و لطنیقا لار چانور اوی بے دارے لعه عالم دی او دارے کور دی نتیجه داو فرق نو کرے الواب ام کوایا قلب بسماللہ الله چوئے دا گول چا فرق نو پو دے ملک دا پردہ چانو چا حق پرستیر شیو خلق دا کتاب رو خودم ما مقام از سوچ کو مولانا سندی شیخ ابو سمح دماغ مناظرہ شوی ور نو شیخ مولانا تاوی چی دے ایسار کا که خذا گواری ورکو که مدرسی گواری ورکو ازای بولا بہتر گولتی و دیدنی دی مولانا ماتا احمدہ کا نبی اکوپا مائزم کفتنوں کی کارکو میں نشک ہو دی اگر دیل جاہلان دی ادائی فتیح سختی نما بیت اللہ کے دعا اختاع چا اللہ زمان امداد بکی کہ زمان قوم زمان ملک و قرآن کوشی اخوای حق ورس پیراکی زیچر عالم آر کول کے نظر نیاز ہو اغیر اللہ برابر لیل شر دار کول ساتھ سما بلوچستان پښتون دا ټول ملګرو نه داسمه ما و چې کله وکړتل نو ما باندې پتره دی و دا ټول ملکی اراده هغه څه څنګه مساله دا صحیح تر کیږي ما با دا لاندار ورته چې ښه د ملکی روشنه یې وکړه ورته کې هرڅ پېدا کړو نو ما سلام واږې رب عزت احسان او امتنانه دا صرف د فایسه یعنی چاویلی شو دا خبرتو مبامی معنی بے کولی، غلطی معنی بے کولی نو دا ربعی لحاظو، نو دا قائده لحاظو و مبام مبامی معنی بے کولا مفصرین و زب حضی کرده دیتا وید تفسیر بے نو دا اگئی آواز و وقت زب دا نچه دا تفسیر دا لفظ دیتا دیتا تفسیر بے نو وید دا لفظ شامل و زب غیر زب اللہ نو مو غزلیونو او نو ذکر کا دا وی دا تفسیر دی فدې قاعده هم نه پیږیا په لکه تفسیر د مطلق خاص کې صدا یو نواله نو کلی په یو فرد کې نو ده تفسیر ورغلو نو د دې ملک په یو مشکل نو اګه سره ګل خوینوای کې وسهریت راشي خار کې له کانده اوپر دی په سر پر دې سر یو له وشو کې دی نو هغه ټکې بیا اګه پر و یلی پستورګو راغوشو یې کیلي راو پر دو وې تاړه لکه بوي او که پستورګو دې راغوشو یې کیبون به نه لته وایي وایي ما ته پر دې دیلو غوشو یې نظر غیر الله په پستورګو اپخله هر ټوټو په خله پستورګو غوشو یې پروته ا فالکوټو کول کو چې لا شیر انه دې بيان کو اوس پیدا شو کوئی ز شف القران има قران کي تا کله ذکرې معنی څه لري یو زل د زل دې تاسو پک اپ اچا ذریو توحید ده پار جمع چا ذریو غورځره پار د پنوم یا فن پاته نوم وای اغاز المسرا کوره تو سنت دې نشي سما چې کوم قران یاو درې ویلې چې مور حرام ده لیکن دا سود نه ده غزا ده قران کې ذکر کیږي چې دا شی حرام دي خلقو ده حرام او حلال تمیز نکوه دای نیوی ان کا دا شی حرام چیزې مخلوقات ته ذکر کړو کتابونو درکو کتابونه نه قران په معنی دا نه شامل کی دغه مفتار واعلم ان ممنذ الله وان من الشمئ وزيته ونها الى زراي الاولياء الكرام تقربا اليهم فوصتم حرام وخلقل الناس بذلك ولا سيما بعدل اثر خلق دي دا 소프트 نو حرام سو هغه حرام کې سو کې نور جاي شي د حضرت ابراهيم پدین کې خندیر نو حرام وینې نو حرامه مرد متن نو حرامه نظر د غرو نه سجد سات دګي چې راشه حرام دې الکفاء علم الروایۃ خطیب بغدادی مسلم احمد دا عزیز درغای راجی دوته دو نه په درگاه تشو او د در درگاه خاندان وسو په پیخو څو پر تی هغه وڅ نظر نه وردلې یو طنته فقالو له احد ما قرب یو طنته سمانو ته وردلته ما غوي ما چې څه ان ما در پويس نشته قالو قرب بلاو ذبابان متي النساء واذا نار سره د متي النساء رضا نار سره فماذا قد دخل النار چمړشه جانم تر تاسو شتا دا بلچان اظر کرو وقالو لی از آخر ابل تیری قرب قال ما کن تو اتقرب دون اللہ شیعان اگور تا بیده اللہ بلچان اظر کرو نا اگر پر اپنشو فقتلو مشایدکو فدخل الجنہ اللہ جنب تا بوثا دعوی مچاند پیسی سو کی گئی بابا سا غبزین شرنگا دا شرنگا دا شرنگا تیسیلی زنانا بازی دا چند چنگوڑے دا وہ حرام کوئی موچے ورکڑو حدیث ای کے رازی نو اللہ جانم تارتا ہوتا دارنگے فقہا اکرام اچھق والی دی مفسرینو روح علمانی کے دین جل مجدد یو صلی درم صفا فتاو عزیزہ کے لبابا منفتا کچھرگوی کالواوی دردرشم صفا دو نوی صفحہ بحر و رائق دو سو آتنوی صفحہ دو امجل ما منو لسم صفحہ ارشاد و طالبین شلم صفحہ عالمگیری یوصلہ و یا شرد منعصد ملالکاری دو سو آتن تفسیر عزیزی کی دغشہ حرام قطید صفحش پک سو علیس ہتاویں گے فتاوہ عزیزیہ کے میتہ مسائل کے حرام او تفسیر احمدی کے شاع عبدل عزیز دغه جواب کړی یا غا ملاجون جگواله واعلم ان البقرۃ منظورۃ للای کرام اعلان طيبات اگر اگر پهوشنو ملاجون پهوشنو ته ملا هو هوشنو فد سره ینګو دالمګر استاد نو په دې ورته ځ ست بادشاہ نه نه ریګو نه بادشاه راغه وی او پلتن راځه ویسه کې به ته قراته کنه پلتن ته بادشاه حکم کوه لنګير چې زه استاد پلتن واري ریوه سه کوڅه ته بوته خسته راوځي چیمني ماډب شي تر دې او دور پاګړم امبټرز دي نه دوه ځس میلا دار وګوا دغه وانو گاڑی کې بخلته وګوان په پاګاړي چړلو هغه به تست له اروسباښو ګټه کسان ام بیٹین روان د دېته دور پای کرایو چې کله د دې کې څه شمع سپکين ما وته ورو ته وته جریو په وروزه سره په صوبو دی په اس په سنورې ولې چې مقام بیا ورته سلام علیکم په دې ورته ځنګیاله وره په سنورې راتلو موستو هغه ته دور نه پایل ملاقات اون چور ته نورو اړځي کېږي هغه یو د تفسیر احمدي هتاي زرا قوم ني شي شعب بلوزیز فتاوا دید یکے داغی جواب کردی دارنگے نور علماء قدیمہ سایدو مفصل کتابونے ذکر کردی او بیانے کردی خلق کتاب نکونی نو ڈنگرو ٹولو دارنگے دور مختار کتاب الزبائی افتاوا دار علوم دیو بند صفحہ یوصل سوال نمبر دو مدار جو صالقین درسو و پینس صالق اصننل والمتارعات او صلو پاندو صننل تذکرات اللہ حضرت پیر بابا دا اغا منفوزات تی جمع کردی اقون درویزا نو اقون درویزا چی کلا ذکر کی نو دکپن پیر قوٹ جو ذکر کی نو اغوی دا حرام. نارو ا دایته بیا کرام کتابونو ملي کوي چري د څوار کتابونو ګورو کله هغه کتابونو کې دي مساله صعب ده د سوا سلوې تذکرت لبرار دا هر پیر بابا عليه رحمت الله علیه حرم الله ما ذا باو متی لرسنا مولو اسانه ولا وزاري ولا بااري ولا دا ذبح او کا اغه مشک دي او مذبوحه مرداره ده و امراته بايناته کتاب دا ذکر کئی اومہ صفا کے ذکر کئی پیر بابا چا چا نسبت پیغمبر تاوکر نبیرہ بگنائے کبیرہ منصوب کردن کفر بود اومہ صفا چا چا نبی تا نسبت گناہ اوکنو کافر شم مدودی پرسائل جرشم اکوائی موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ د ماں ماں تایوی دلتے کہ گوارے در بابا سے المسیری او اکثر گوارے موجود دیا جی ملک پور کے میں پیر بابا کے و بابا سے المسیری گوارے جنٹان دی لوگی مائی خان ماں تقریر کو ماں در پیر بابا علی رحمت افسوس دارے چی اولاد نشتے تابدارشتے لکا زچین اولاد نشته زکنی کې چې چېرې دي نو اولاد دغه خلاف نيکي پروافي او تا شرط بده ته او صابوت یې چا نسبته کې لنکي وي دا 72 دفون نسبت پیغمبر ته چا ګناوه کو لنکي کافر دي تاسو کې مشته سور د پیر مسیح چې د فرني خبره اوري لورې جما ما ټولګه چې د خپلې کې خبره شوه نه وي نو به څنګه شي مه زارله خلک وي یو ترتیب به ول کیږي زران ماتا پوزګویا کو ټولو وختي خو به وکړي ما ستاسو نه کوټه کافي نه زورته نو تاسو کې تاسو کې حضرت ابن فارغ ما متصن د ابن فارغ چې خپل استاذ په دمرانو سلام دا ګای مولا وجه باندې از دې په کالش کې د مودورینانو ناظر دی بلې روپن دی دا حال دی د دې ملک مولانو سمج کتاب دی دا موږ یې وایزو تبلیغین تسنګ ته بي چې د تبلیغانو مشر مولانا ذکریا کوم کتاب ته لیکلی نه تو ښاغ نه مري او کار دې څومره ځاله تڅنګه بي سنته علي سنته پتا کوي چې بیر باندې راتايي ته او ته څنګه بي سنته چې علي سنته ټول مردود وي اته ځکه کوم شي په اوه بي سنته علي سنته او ته څنګه علي سنته انصاف دا ټول چې وي اولياء کرام علماي کرام یہ چراوافس بدتر ذم مخلوقات تھی اطور طرح الحاق کے داریں کہ قران ذکر کئی وان اتاتم انکم لمشیکون کتا سو دیم نہیں پہلا حرمت کے روا اور توے میں انکم لمشیکون یقینا یہ ترجمه بابا نه راړه حلوا میراړه انكم تمشكون يقينني مشكان مساله ختم شو فمن ستر راكر باغين نو څو چمстаў نو ته غنتيږي دونکي ولا دن نو نه فرمان د الله سمونه دغلا حرامته حرام دلوګي مړې دوه په دې ژوند فلا اسلام له نه نيشته جو پته باندي جناچار فلا اسلام یې حرام رواقيږي په ضرورت د ضرورت نو سيوا حرام دي دا وې هېله روا دي باقی نو د مسلمانانو دشمن او چې زه مردا راخوم چې مسلمانانو وجهن اولاع دین د قانون د الله نه خلاف نو نشته ګنا پوکړاج دي په قدر ضرورت الله په خون کې دې مهربان ان الذين کمونه بیره مکه شهر کې تقاضی سره او دې آ کسان چې پټه کرا د ماصلا الله د اغلو قران کې اخو غایک په دې دنیا لږه چې چې بابا نه بوبوزم خرڅبیکم دا ونګې د بابا نه دا دادانه یو سم دا مصلې پروت کړه یکناکه ځان چې ما ان در الله نلګیتا اځ الله قران کې دا مصلې راغې اخو غایک را په دنیا لږه ها شکرانه راځه شي شکرانه ارے نیم ملائکہ شکرانہارے شکر اوچا ارہ ارہ دا شکر وکړه دا غزان نوکری خېټو کې مگر اور دی او خپل بې ایمان خبرې بوني کی الله دې سره قیامت انvarphi بونو ګورتا انا بله پاکی کل لہمن نبتم الحرام فلجنۃ علی الحرام هرغه واخه چې له حرام ووټ کې دا نه جنت پہ حرام دی زه دا کوته حرام ووټ ایمان دا نه دنیا ادا ښا کو زګې نه پیدا شو الله وي نیبر ا دې دې دا په نهک دغې کسان چې خوګې کو زلالت په وزې دې داد قرانې پیغود او شرک ګفیات غره قرآن خوګې کو عذاب په بدل معافره فما تعجب دې زص صبر نه کی پدودا ورود زغبل نی صبر وکړه فما امانات دل دي ده لسی شي دي دای اترول په دوځه ا کوم جوړ چودځه راستن د دادو جنا چې الله نظر کړی کتاب جهان سرګانشي او غسان چې خلاف وي په قران کې فما په خلاف وي کې اوله حصہ د سورۃ ختمه شو دمه حصہ دنه مخه شروع کی اول یې څه کې دو مسائل توحید او رسالت د توحیدی اعتقادي بيان اولي سکه او د توحيدي پھیلي د شرک فيري بيانو په اخر سکه من روځه نو فکيده ان شاء الله بیا ورته واخر لا